Së të të me aqe, e të mangatë të kapi fasën Shokë thonë që jë mango për në të gjej lasën Në rrugë është të kufin të menojnë që e kalën E për kësi punë thonë pleshtë Dija vetit halin s'ka më në repër anë Onë në botë ripi mëna në kapi kudrat hajde rimëse Bolë kemë dhe antena Nja tipin me antena, prafsh të bojnë që je haram Kullu ku i koqe që, që shkota, nëra jam njën të bojo Së mandora jam një, i kri jam klik bam Viperaktiv jo i gaqëm, se për kopi u kare së manjojo Së si janë kundja, kësë si në e më tjetër shkallë Qërpi poshtit në goj hapën, se t'vjen në rejnë i prabë me t'kallë Get what you get them, get what you get them A thun me kum, a thun me kum, a thun me kum Gje një atutën, mënohën e këtutën Gutu në përmutën rinë kësë që ma sa nejz'bultën Si kejtë dhe dhinë zgudzën me që krya as një Se s'ka qka shtyët këtë kësh me numën një Ti po thu që jetë i kësh po në ty s'po një Ti po menon që ki a rritë po hajlo sen s'ke bo Kur t'na njën e di që e njën vetën kësë Po mos prejtë po hecë ndash me i fërk me një të shpoti Mokmuno ssta monse na jem shumtron repin ta boin bajatim ket me lonse sina nuk jona vet jem çdo an ka çkon në shet se simboli jo nuk at vron Kret, oy tu, oy Kret, oy tu, oy Kret, oy tu, oy Kret, a thu be ku a thu be ku Kret, oy tu, oy Kret, oy tu, oy Kret, a thu be Jo kam gjerë veç për iksyrë, si toxodpsina. Ti ç'po shkreton e kam. Mek ka kesh me taq Prishtinat u jam ush krim zepa ti në xherave, tu honger më. Nisniak lo për student, asë çat us nuk kërko shoh. Dhe je punën e mangup lokut se ti diçka rruga, nuk diçka droga kurativ din vetë ato. Krejt u ta. Ku prezenca jon vreha. Sa dura brejë me pritsa dëshiran tu. Omën punën burgata sigat neobin do vërbin në mië srralla fytin. Jo ndoja un zon mo e vetën homi emes nit çje vërtet. Na e ma me izin boa dhe rusë të tonë Vesë që kanë të të mdhej dhe asti zo për hip hop E për fjallë tra vit misen, shikali, të të, në vitë mi senë që ka lidhe me këtë punë të ti Në tesha pëtë gjanë atë mesë të, mes, të makana të E ju dyja e isha të mira të po më s'harra një kurë që të të që është ma është të tira Ty okay. So be cool. Yeah. Yeah. Ke 2000. Solo solo sana. Dei boss. Non è che naviero. Ah? Naviero. Oh. Eh. Ora devo sto. Yeah. Ah, c'è una. Ah, è grina sul consola Zane con il nome. A rimusiti. Ma sale. Ma satina naviero non sorride. Non vedanze. Ok, po për që këtë? Ha? Dallë, shumë të apo johë të dojë, po pash, po a mi kekëm. A për dine atë vitën, aty ku ka shqiptari kare në madhë, po. Ka dalë në verëzion i ri. E se së përrajtë. Pesh, po djetë si shqiptari këtë e ka në kare në madhë, po du të me rajtë për tjetërsenë. Harë në adverzion, në të në, të në të aska dalë në eri Haë <laughs> dalë maësë, dar se balbona e papë Tëngë